Розділ 61. Хоча існує певні суперечності, панує думка, що перетворення на Веніна посилює одну із здібностей темного володаря. Саме цей учений вважає, що винуватець смерті короля Грейтвілда розвинув у собі гострий зір, адже навіть найкращі королівські льотчики його величності не змогли розланяти Веніна, який затаївся в темряві, щоб убити нашого любого короля. Неофіційне дослідження майора Едварда Тіллера про Венінів. Власність Кординської бібліотеки. До світанку ще година, але вершники нашого рою вже стоять на хребті над головним табором Базгіату, а дракони вишукувалися позаду нас. Обрий має розпливчості обриси, здається, що в недозі повинне зійти сонце, але воно то з'являється, то зникає перед моїм зором, тоді як лінія горизонту пливе. Її мінлива форма змінюється ще хвилини. Сотніми метрів нижче, перед брамою Базгіату, моя мати чекає, на Емріси і своїм особливим загоном, серед них і Міра Стейни, які розмістилися трохи позаду. Пані Генерал стоїть перед нами трьома дітьми біля місця, яким вона пожертвувала заради нас і заради спасіння власної душі. Вони близько, каже мені терн, його постава напружена, поки він переминається або впивається кігтями в засніжений, покришений гравій на схилі гори. Роги Третього та Четвертого крила розмістилися тут і там на горах навколо нас. Але перша, друга крила, половина наших сил, тепер, коли ми повернулися з курсантами-базгіатцями, були відправлені до межі падолу. А наш загін охороняє повітряний простір на висоті сотні метрів між задньою частиною головного табору і крутим хребтом, на якому ми стоїмо, а також пільнуємо дуже добре замаскований вхід до камери, розташований на сотні кілометрів нижче, де працює Бреннет. Слоун, Арік та інші першокурсники перебувають з ним ніби для того, щоб приносити йому все, що потрібно, але Ріна наказала їм бути поряд із Бренненом насамперед для того, щоб убезпечити їх. Я знаю, озираючись через плече, але андарна підтягує свою упряж між терномізгель. Вона з'явилася годину тому і відмовилася йти. У ресоні ось так і було, запитує Рянон, праворуч від мене, а її руки нервово перебирають піхви. Як ти почуваєшся?», – запитую я. «Я такий наляканий, що впевнений, або моє серце не витримає, або я зараз обісруся», – відповідає Рідок з іншого боку. «Я хотів сказати, жахливо налякана, але це, звісно, теж підходить», – Ріанон киває. «Так, саме так я і почувалася. Я знову звично глядаю, хоча в мене і так не буде часу повернутися до своєї кімнати, якщо я щось забула. Кседен дістав кинджали, які встромив в плече Джека, тож тепер я маю цілих 12, плюс два сильні кинджали та ручний арбалет, пристебнутий до правого стегна, я повністю збройна. Завдяки кинджалам, які ми привезли з собою, і кузні тут, у Базгіаті, кожен курсант озброєний. Чи буває не так страшно, коли йдеш у бій не вперше? – запитує слон поруч із рідиком, дивлячись на коледж. Піхота розміщена в кожному дворі, у кожному коридорі, біля кожного входу, на останньому рубежі дуже крихкої оборони. Ні, – відповідає Кседен зліва від мене ти просто навчився краще приховувати це. План усім зрозумілий. Першники підпорядковують царі – льотчики Брегіну, повторює як він, нашому загону з лівого флангу, коли вони прибудуть. Льотчики досі нижперед за скриньками з рунами. Якби не приманки, віверни мали б дочекатися денного світла. Можливо, їм знадобиться більше часу, щоб відчути, де розміщуються місце кладки. Можливо, знищення приманок Відлякає наступну орду, яка неминуче прийде слідом, Але поки що тисяча, можливо, не змінить того, що відбувається зараз. Ми залишаємося у своєму секторі, каже Емоджен, яка стоїть біля квін, заплітаючи довгі рожеві пасма волосся, щоб ті не спадали їй на очі. Якщо Єверна залишає наш повітряний простір, ми передаємо її під відповідальність іншою роль, щоб випадково не залишити наш сектор без охорони. Ми захищаємо свій повітряний простір за будь-яку ціну. Ріанон відповідальний за кинжали, каже Рідок, потираючи руки, хоча цього ранку диво тепло, я навіть не бачу пари з рота. Вона принесе їх і роздасть, якщо якийсь ванін упаде із своєї віверне і забере собою наш кинжал. Чому ти не можеш просто постягувати їх униз, усією тією силою тіней? Свердивися на Ксидина так, ніби є хоч якийсь шанс, що той ще не подумав про це. Його сповнений надії погляд відзеркалюється в очах Ріта Рідока. Причина в іншому, я мало не згорів, стримуючи сорок з іншим вузькому просторі, схожому на долину, а на відкритій рівнині їх, здається, десятеро більше, ні. Сиден заперечує, вигинаючи свою вкриту шамом бролу. Так, соєр киває сам собі. Цілити віверну – це помилка, попереджає я їх, коли вітер і схилу стає сильнішим, але йому все ж бракує крижаного рудневу холоду. Так, вони намагаються вбити нас, але не дозволяйте їм відволікати вас від їхнього творця. Убийте Веніна, який їх сварить, і ці верни впадуть. З нашого досвіду під час бою Веніни тримаються ближче до своїх творців. Ви знаєте свої пари? За Потері доля на стрій. Усі кивають. Наша мета завжди два проти одного на нашу користь. По драконах, наказує Ріанон. Я швидко обертаюся, обіймаю її, а вона згрібає в обійми Сойре Рідока, притягуючи їх до себе. «Не зупиняйтесь, – кажу я їм, – щоб не сталося просто продовжувати рухатися і залишатися в повітрі. Вони можуть убити вас, якщо оточать землю, на якій ви стоїте. Сьогодні ніхто не помре». «Сьогодні ніхто не помре», – повторює Рідок, і Сойер киває, коли ми розходимось. «Ти бачив Джесінню?» – запитує Ріу Сойера. Мої брови піднімаються. «Вона тут?» «Прилетіла з Марен», – повідомляє Сойер, хитаючи головою. «Гадаю, грифону в цьому плані трохи поступливіші за дракона». Вона в архіві порівнює щоденник Боряка з щоденником Ліри, щоб з'ясувати, чому сфера в несправні. Коли ти сказала, що боїшся, аби сфери тут не впали, вона почала хвилюватися, що ми не зможемо звести їх знову, не знаючи, що в пішло не так. Виявляється, вона має рацію. Їй не варто було прилітати без Безгіат. Я хитаю головою, моє серце йде вп'яти. Вона в архіві абсолютно беззахисна. Джосінія побоювалася, що коли знайде розбіжність у щоденниках, то перебуватиме задалеко, щоб допомогти. І якщо Бреннан відновить той камінь, вона – наш єдиний шанс на успішне зведення сфер, відповідає Сор. Він прямує за рідоком до їхніх драконів. Ця писарка має таке саме право ризикувати своїм життям, як і ми, нагадує мені Рі через плече, прямуючи до Ферч. А тепер розігрій свої мілі руки, або зроби все можливе, щоб підпалити те, що потрібно. Я повертаюся до Андарни, Поки Кседен завершив розмову з Квінта і Моджет. Обіцяй мені, що будеш ховатися. Я вмію ховатися. Вона відступає на крок, а я кліпаю дракониця ніби просто розчинилася в темряві. Добре бути чорним драконом, пирха Терн. Ми народжені для ночі. Підходжу до яндарни і чухаю лусочки між її ніздрями, коли вона опускає голову. Залишайся на місці. Марк унизу пильнує Бреннана. Якщо хід битви зміниться. Він наглядатиме за тобою, але тобі доведеться піти. Обіцяй мені. Я стоятиму, я пильнуватиму. Однак цього разу я тебе не покину. Андарна видихає, я відчуваю легкий запах сірки, а моє серце завмирає. Вона бачила занадто багато для її віку. Коли ти була малою, було легше. Востаннє чухає її. Будь-який дракон у нашому рої подбає про неї, якщо ми стерном загинемо. Але тільки вона може зробити вибір, піти чи ні. Я тоді теж не слухалася. Це правда. Скоро почнеться, оголошує терн, і моє серце прискорюється, коли я повертаюся на схід сонця. Оранжева смуга освітлює не лише горизонт, але й густу хмару і верн, яка стрімко наближається. Шарпаю черговий порив теплого вітру, зорі підморгують над нами, але з-за гір темні хмари, заряджаючи повітря нелією, яка тягнеться до моєї власної. Сиден зустрічає мене між Терном і Це дуже нагадує мені Ресону. Він нахиляється, і його тепла рука охоплює мою потилицю. Я кохаю тебе. Поза тобою для мене не існує світу. Він впирається своїм чолом моє. Я не міг тобі цього сказати, коли ми востанні посварилися. А мав би. Я тебе теж кохаю. Охоплюю його за талію і видавлюю з себе усмішку. Зроби мені ласку і не вмирай. Я не хочу жити без тебе. Їх так багато, а нас так мало. Ми не помремо сьогодні. Якби ми всі відчували таку впевненість, намагаюся жартувати я. Зосередця на вороговій і своєму житті, він цілує мене міцно і швидко. Навіть сам Малек не розлучить нас. Я відсторонююсь, бо мені на голову потрапляє перша крапля води. Дощ, Все день дивиться вгору, у грудні, тепло, дощ, електрика, повітря. Це мама, повільна усмішка розпливається по моєму обличчю. Це і спосіб наситити свою улюблену зброю, мене. Нагадай мені потім, щоб я їй подякував. Він ще раз швидко цілує мене, а потім відвертається, не сказавши більше ні слова, вискакує на згель. Зводжу очі до неба і глибоко дихаю, щоб витримати тиск, який моя мама щойно забезпечила мені. Буря допоможе мені, але якщо дощ посилиться, це коштуватиме нам допомоги графонів. Вони не можуть літати під час сильної негоди, ніж просто мряка. Вони охоронятимуть землю і переправлятимуть поранених, каже Терн, опускаючи плече. Я піднімаюся по його передній нозі, а дощ розбризкується по лусці. Умостившись у сідлі, пристібаю ремінь на стегнах і перевіряю, чи надійно зафіксований сагайдак, який дала мені Марен. Він кріпиться до лівого краю сідла і його легко дістати. Я не хочу ризикувати плечем, що може вискочити з суглоба, якщо сагайдак буде пристебнути до спини. Потім витягаю з кишені провідник і надягаю на зап'ястя новий сталевий ремінь-браслет, прикріплений до нього зверху. Лише тоді, коли я впевнена, що підготовлена всі сто, коли сила жаром розтікається по моїх жилах, який поки що не пекає, я з нетерпінням чекаю на зустріч з ворогом серце тенькає. Боги вони скрізь, їхня орда більша за будь-яку зграю, яку я коли-небудь бачила. Вони летять на різній висоті. Більшість на однаковому рівні з нами море сірих крил, напружених ший і роззявлених пащ поглинає схід сонця. Ми значно недооцінили їхню чисельність, знаючи при тому, що насуватиметься ще одна хвиля. Клубок стає мені посеред горла, коли я дивлюся на стрій мого рою. Нема жодного шансу, що всі ми вийдемо звідси живими, якщо взагалі вийдемо. Однак нам потрібно протриматися досить довго, щоб Бреннан встиг відновити вартовий камінь. Якщо нам вдасться звести сфери, навіть коли Джасіння не знайде помилку, яку ми припустилися в Аретії, ми зможемо глушити вівер щоб обивати їх руками. Ще за кілька секунд верни наближаються так близько, що я можу розглядіти, яка з них несе вершника. А коли я налічую два десятки, то зупиняюся, щоб зберегти притомність. Жар повзе по моєму хребті, тож я глибоко дихаю, щоб опанувати себе. Я не принесу користі терновій яндарні, нікому з мого рою, якщо піддамся паніці, а ще гірше, якщо не зможу цілком себе контролювати». До сутички лишається лічені хвилини. Хто знає, може, нам не варто було тут залишатися, а битися з ними на рівнині. Мене гризуть сумніви щодо нашого плану. Страх стискає груди і змушує серце клатати швидше. Їх надто багато, вони могли б легко нас оточити. А тут ми знаємо кожен каньйон, кожну вершину, і вони не зможуть нас обійти, відповідає Терн. Їм доведеться пройти по наших трупах. Вони розлітаються в'єлом, каже Терн, повертаючи голову. Їхні дії вказують на те, що вони тягнуть у бій усі наші сили замість того, щоб вдертися в паділ, як ми думали. Мене нудить, ми зайняли неправильні позиції. Тоді ми просто повинні впевнитися, що вони ні за що не прорвуться в паділ. Згода, у тебе буде лише кілька секунд, коли поле для стрільби стане вільним, нагадує мені Терн. Я знаю, що не дракони вступають в бій, я з такою самою ймовірністю можу поцілити в кожного з них. Як і у віверну, перший удар має вирішальне значення. Підношу руку і відчиняю довері свого архіву, впускаючи рівномірний, але керований потік сили, насолоджуючись шипінням під шкірою, який надходить разом із припливом енергії. Передай Емрісу, мені потрібно, щоб мама відсунула ту хмару. Добре, каже Терн, простежуючи потік моїх думок ще до того, як я її звучу. Притискаю провідник до передпліччя зосереджуюся на хмарі над нами. Кліпаючи від проливного дощу. Дракони поруч із нами готуються до старту. Переминаючи з ноги на ногу, їхні плечі розправляються, але терн залишається таким самонепорушним, як гора, на якій ми стоїмо. Кидаю єдиний погляд через плече на андарну, але де ти? Битва ще навіть не почалася, а вона вже покинула свою позицію. Ховаюся, як і обіцяла. Дракониця визирає із закупива лунів. Приготуватись. наказує терн. А хмари несуться над головою в бік ворога над природною швидкістю. Зосереджуюся на ворожій орді. Не маючи виходу, сила накопичується в мені, така гаряча, що я починаю думати, ніби дихаю полум'ям. Тож даю їй збиратися, даю змогу горіти. Дозволяю загрожувати поглинути мене. Вайлет, каже Кседин. Ще ні, відповідаю я. Вони будуть у нас за секунду, але це має бути правильна секунда. У мене на чолі проступає краплі поту. Вайлет. Мамина буря нас доганяє віверн на найбільшій висоті, і я випускаю потік пекучі сили, спрямовуючи його в небо. Блискавка трещить, вибухає світлом, від самої основи хребта під нами так потужно, що мені ріже очі, коли вона врізається в хмару. Тіла віверн починають падати, тож я опускаю руки. Може це буде легше, ніж… Неважливо. Тактика віверн змінюється за лічні секунди, як і вершників, що ними керують, і вони літають, під хмарним покривом маневруючи, щоб ухилитися від падаючих труб своєї орди, гівна небесні, воле рідко, коли віверни врізаються в чотири дороги, що ведуть до безг'яту, залишаючи по собі глибокі борозни в землі. Ще раз таке не спрацює, тож я перекладаю куру на долоні і викликаю силу, знову витягуючи швидкий, концентрований потік і цілюся у найближчого вершника на віверні. Жар пронизує мене коли я орудою, не влучаючи в цю віверну, але влучай в іншу. «Лайно!» – зосередся на наступному ударі, а не на попередньому, каже Терн. «Чекати!» – кричить Кседин, тримаючи поле вільним так довго, щоб я могла завдати ще одного удару. Знову піднімаю руки, дозволяючи силі Терна панувати над моїми кістками і м'язами, а потім посилаю ще один прицільний удар. Сила проривається крізь мене, але замість того, щоб спрямувати з долонь, я зосереджую її на своїх пучках, як чув мене Фелікс. І ривком опускаю пальці вниз напрямку ціль, ніби я композитор, а блискавка мій оркестр. Це насправді вражає віверни і вершники падають окремо одне від одного, безживними ляльками. Зі смертю цього темного володаря з неба падає жменька інших віверн, але немає часу для відчуття полегшення чи радості від власного удару, бо тих потвор без ліку, і вони вже тут. Рій моєї матері атакує першу хвилю, яка вторгається в їхній сектор. Емсір розриває горло однієї віверни, а далі я втрачаю з поля зору і маму, і міру, коли орда проривається крізь їхній сектор у наступний. Пильнуй свій сектор, наказує Терн, тож я відриваю погляд від місця, де востаннє бачила своїх рідних. Секунда за секундою всі рої навколо нас і під нами кидаються захищати свої сектори, і коли перша загрозлива сіра голова перетинає нашу лінію оборони кінець поруди Базгіату і початок гори, я беруся за зброю. Терн. Відхилившись назад, кидається вперед і крилами добігає до краю хребта, щоб злетіти з нього. Натягує куляри на очі при першому ж пориві вітру, але майже одразу скидає їх, бо дощ заливає скло і крізь нього нічого не видно. Це наша, каже Манітерн, летячи прямо до найвищої частини Орди, що війшла в наш повітряний простір. Квін та і Моджен відходять вліву, прямуючи до інших цілей. А решту Роя бачу боковим зором, але зосереджуюсь на Віверні, на яку націлився Терн. Ми литимо прямо на неї. Хапаюся за провідник однією рукою, а другу підношу, коли відстань між нами зменшується до кілька ударів серця. Не потрібно тягнутися до сили, вона вже тут. Біжить по моїх венах і заряджає небо над головою. Сила шипить на кінчиках моїх пальців і саме тоді, коли я намагаюся вдарити, Віверна без вершника роз'являє свою пащу і видихає потік зеленого вогню. Серце застрягає десь у горлі, коли полум'я летить на нас, і терн бере ліворуч, ледь не потрапивши під нього. Нахиляюся праворуч, щоб вирівнятися. Коли ми пролітаємо по озюверну, я не зводжу з неї очей, а потім завдаю удару, витягуючи блискавку з хмари над головою. Вона влучає потвору трохи вище від хвоста. Я не розраховувала удар досить точно, зважаючи на швидкість, але заряду аж за досить. Щоб завалити цю віверну. Нижче. гарчить терн, пірнаючи в піке. Я люто мружуся назустріч вітру, помічаючи трьох віверн, які намагаються пролетіти на меншій висоті. Я не можу стріляти. Ризикую влучити в когось з наших, хто вище, якщо буду бити в небо, а вони надто далеко, щоб витягнути їх на себе. Тож, якщо промахнуся із землі, зачекай. Капаюся бома руками за луку і роблю, як він каже, помічаючи вершника на віверні, що водить по центру. Ми падаємо на сотні метрів за лічень секунди, від чого мені менів закладає вуха. Терн б'є зверху, летячи прямо у віверни зліва, і від удару моє тіло кидає вперед, а мій дракон впивається своїми зубами в шию цієї істоти, тягнучи її з собою, поки ми продовжуємо падати. Віверна кричить, а я тягнуся до одного із своїх сильних кінжалів. Обертаюся в сідлі, щоб пальнувати за спиною терна і мружуся від дощу, коли раптом дві масивні фігури заходять з тилу. Вони нас доганяють. Під нами лунає жахливий тріск, і терне відпускає віверну із зламаною шиєю. Вона летить вниз останні 100 метрів кудись за адміністративне крило. Узявши вправо, терн починає набирати висоту сильним ударом крил, але нам ніяк не вдається вчасно піднятися. Віверне від нас не менш, ніж за 500 метрів а враховуючи кут падіння отих двох почвар, у нас є лічені секунди того, як терн перетвориться на жовену іграшку. Перевіряю внизу, усе чисто. Тоді хапаюся за провідник і контролюю дихання, щоб заспокоїти прискорене серцебиття та дикий приплив адреналіну в моїх венах. Контроль. Мені потрібен повний контроль. Час є лише для одного удару. Вивільняю силу, тягнучи її клинком у гору і блискавка, Шугаєм небо влучаючи в груди найближчі віверни. Так, кричу я, коли потвора паде, однак моя радість недовга, бо її двійник разом із темним володарем кидається вперед, розз'являючи пащу з гнилими зубами, де в горлі закручується зелене полум'я. Терне. Попередження тільки назліта з моїх вуст, коли смуга тіней, заштовхує горлови верни і смикає її назад, наче смаженого пса на шворці. Її зуби клацають. За метр від кінчика тернового крила, і ми продовжуємо злітати. Цю забрала з Гель, нам доведеться шукати свою, каже мені дракон, якомога швидше пробираючись крізь рясний дощ. Користаючись дорогоцінними секундами, щоб розглядіти довкола, усі сектори переповнені і нас теж. Лиш кольорові спалахи пробиваються крізь сіре роїння в темряві. Ми бачимо це, коли злітаємо над бойовищем, але більшість виверн досі ширяє вдалині стримувана фронтом грози. Вони відправили лише певну хвилю, пояснює Терн, напевно, щоб промазати слабкі місця. Пролітаючи повз нас, Аотрон впивається кіхтями в чергові верни і я михцем бачу Рідука, коли вони пролітають повз, таймоджен із помаранчевим кінжалохвістом Глейн, що мчать за ними на Рідок, кричить до Терна, пильнуй своє, інакше план розвалиться, а інші нехай роблять своє. Терн пірнає просто в хаос сірого, вриваючись у повітряний простір, над ним перш ніж вирівнятися. Він має рацію, у нас є своя робота, яку слід виконати, але сподіваюся тільки на те, що мої друзі зроблять свою частину, не дуже схоже на командну роботу. Дощ повністю намочив мою голову і цілки води стікають по шкірі, поки я оглядаю поле бою знизу, змушуючи себе вдихати через ніс і видихати через рот, щоб нормалізувати пульс. Це найближній бій під рисоною. Тут скоординований захист, і мені потрібно зосередитися, щоб виконати свою частину роботи. Ферш вступає у близький бік з Вівердою, і з її пащі виривається вибух синього вогню, що свідчить про те, що вона вогняна, Моє серце стискається, коли Рі ледь не потрапляє вогняний потік, стрибаючи зі спини Ферш на спину Крута. Квін хапає її за передпліччя, а зелена скорпіонохвістка задає сильного удару хвостом, тож я відводжу погляд, бо розумію, що в них все під контролем, а я нічим не допоможу. Однак за 50 метрів нижче дотикаю соєра, оскільки Слайзіг б'ється сам на сам з трьома вернами, Одна з них несе вершника. Хапаюся за провідник, потім наповнюю тіло ще однієї хвилі сили, підношу руку. Не схиб, попереджає Терн. Про всяк випадок зосереджуюся на від Слайзіга віверні і б'ю спрямовуючи силу в ціль з повним зосередженням і прагненням влучити. Сила виривається з мене і з хмари в небі б'є блискавка, розпещена до білого і смертельна лявіверне низу. Вежник підводить голову, і на мить наші погляди схрещуються, перш ніж пара пірнає, покидаючи поле бою, мені крутить шлунок. Є лише одна причина спускатися нижче, щоб маневрувати. Ксидине, зрозумів, запевняє він, і коли Аетрон та глейн перебувають на допомогу Соєру і Слазігу, я зосереджую увагу. На інших секторах. Третя, зазначає терн, використовуючи як сигнал положення стрілок годинника. Як ми й домовлялися, тож я дивлюся праворуч, де віверни розгромили рі третього крила. Тіло дракона летить між нами на схилу гори, але я відводжу погляд, перш ніж розуміла, кого втрачено. Якщо я буду думати про завтрашній список смертей, то пенюся в ньому. Тримайся комога рівніше, відкриваю шлюзи тернової сили, коли він повертає праворуч. Правлячи до іншого сектора, але не залітаючи, і я гачу. Тепло мою шкіру, коли вбиваю одну звіверну, потім цілюся в іншу, і ще одну. Знову і знову я завдаю цілеспрямованих, точних ударів по секторах навколо нас, вразивши дві третини цілий, але не зачепивши дракона, що я вважаю перемогою. Краплі дощу шиплять, коли падають на шкіру, проте я не наважуюся зняти льотну куртку, бо до неї пристегнуті кенджали, тож ховаю спеку біль, у свою ментальну скриньку і грюкаю вікном, змушуючи свідомість ігнорувати болісний опік і знову орудую блискавками. 12. Дивлюся вперед і знаходжу ціль. Двічі промахуюсь, перш ніж улучаю в неї. У нашому секторі не лишилося жодного веніна, але моя рука тремтить на провіднику, коли терн знаходить ще одну тварюку, ще одну загрозу. Тож я стягую блискавку з неба так швидко, що більше не відчуваю себе повелителькою бурі. Я є бурею. «Ти втомлюєшся», – попереджає Терн. «Добіса втом, Люди вмирають. Короткий погляд на освітлене сонцем поле бою виявляє дедалі більше кольорових плям серед сірих трупів, розкиданих по землі. Але я зупиняюся лише для того, щоб помітити, що Мірі досі воює, злагоджено та вправно, знищуючи кожну верну, яка перетинає наш сектор. Дев'ята. Речить Терн, але не сперечається зі мною, коли бере ліворуч, утримуючи нас над полем битви, а я допомагаю іншому рою, враховуючи лише ті цілі, яких, на мою думку, можу досягти, не загрожуючи нашим вершникам. Піді мною тіні розгалуджуються, тягнучись в інші сектори, бо ксейдин робить те саме. Боги, це спека? Зварить мене живцем, навіть вітер і дощ, не в змозі остудити пекло, що розграється в моїх грудях. Скидаю браслет провідника із зап'ястя і затискаю його між стегнами, щоб зняти льотну куртку і засунути її під ремінь сідла залишаючи при собі шість кинджалів під рукою, а інші два – єдині, які мають значення. Дванадцята – кричить терн, тож я ручно повертаю голову в голову бік рівнин, щоб побачити ще одну хвилю ВІР, що нависає над маминим сектором, небезпечно близько до хмари, але не торкається її, і я не можу завдати удару, зважаючи на тих, хто внизу. Серце стискається, коли вони пролітають повз мою матір, не зупиняючись, а потім ще повз іншого вершника, не ступаючи з ним у сутичку. Ширяння високо над полем битви дало мені необхідну перевагу у уродованій силі, але воно також зробило нас із тернам зручною мішенню, тож віверни йдуть по нас. Я просовую руку крізь ремінець браслета, щоб не втратити провідник. Ми повинні відвести їх. Ми діятимо за планом, терн пірнає і мене стримує ремінь сідла, коли я підстрибив гору. Ми летимо до мого рою. Дракони другого рою повертають голови в бік загону, що наближаються. Усі ми вирівнюємося в стрій. Приготувалися. У цій делегації смерті є троє венінів. Їхні сині туніки контрастують із сірими вівернами з мутними очима, якими вони правують. У нас є 10 секунд. Можливо. Один, рідок розмахує руками праворуч від мене, тримаючи переламаний на двоє кинджал. Чорт, якщо єдине лезо, що в нього лишилося, зламане. Кліпаю, бо уламки зникають. Він махає не мені. Два. Повернувши голову ліворуч, бачу, що шматки вже в руках ріанон, а ферч пірне туди, де внизу висить слазіг. Три. Ферч летить поруч із слазіком, а ріанон відкидає уламки. Чотири. Треба віддати належне сойру. Він ловить їх. П'ять. З піднімається, щоб зайняти місце Ферч, і я зустрічаюсь поглядом седеном, лише на мить, щоб переконатися, що він неушкоджений. Кров скапує спащі з з гель і разом з дощовими патюками стікає по обличчю Кседина, але я інстинктивно знаю, що це не його кров, тож зосереджуюся на неминучій загрозі. Шість. Дихаю. Я мушу дихати, попри вогняну бурю в грудях. Інакше згорю. Не те, щоб я впізнавала ознаки тремтіння, спеку в тому. Просто вони не мають значення усі, кого я люблю тут, на цьому полі. Сім. Вони майже біля нас я дивлюся вниз на камеру, вартового каменю, де стоїть. Марпх і синій буланохвіст, якого я не впізнаю, і невиразною фігурою сподіваюся Андарною. Кенджал руці Сойера спалахує відблизком сонячного світла і гасне, а ферч уже мчить далі. 8. Даджалаїда розчарована нальотною погодою. Передає Терн, коли ферч піднімається поруч з Аутромом. 9. Передай їм, що від них буде більше користі, коли вони продовжують охороняти подвір'я та прибулих поранених, ніж битимуться тут із промоченими крилами, зауважую я. Вони б зараз були пасивом, а не активом. Кенджал переходить з рук в руки. І рідок знову озброєний. Усміхаюся, дивлячись на те, як злагодженими працюємо в команді, а потім зустрічаю ту навалу, яка вже тут. Десять. Ти починаєш думати. Заводить було Терн. Як Бреннан?", Питаю я, коли віверни ходять у наш повітряний простір. Як Терн? Відповідає Згайель, кидаючись на ворога. Її шия витягується, а з-під неї вилітають тіні і, хапаючи віверну, за ядерну вену, тягнуть за собою, коли згаель пірнає вниз, виходячи зі строю. Терн кидається до іншого в лобову атаку, від чого мене відкидає назад у сідлі. Від удару я смикаюся вперед, кров бризкає, коли щелепа терна замикається на горлі віверни. Вереск почвари розкуляє мій мозок, коли її пазури щепляються з пазурами терна – двоє латенських тіл, Сплилися вертикально, і це положення майже неможливо втримати, навіть незважаючи на потужній помах крил терна. Спалах блакитного світла це не попередження, якого мені достатньо, щоб вихопити сильний кінжал і впустити провідник на камінь. Аби дотягнутися до пряжки та розтібнути її. Я бачила цю виставу раніше, я знаю свою рот, і цього разу я не закінчу з ножовим пораненням. Ти можеш вирівнятися? Серце калатається, коли темний володар. Стрибає з шиї Віверни на шию Терна, ігноруючи загрозливе ревіння, від якого вібрує драконяча луска. Терн затисвив Верну в смертельній хватці. «Залишайся в сідлі», – вимагає він, але несе нас горизонтально. Венін хапається за ріг і тримається його моторошні очі червоною облямівкою, не відриваються від моїх ні під час маневру, ні через декілька секунд після того, як ми стрімко падаємо під вагою Верни. Жодних розгалуджених вен. Він просто асим, тож я зможу з ним впоратись. «Ти та, хто йому потрібен?» – оголошує темний володар, відкидаючи мокре в'юнке біляве волосся з очей і опускаючись на шию терна, поки я смайкаю за ремінь рукою, однак пряжка не піддається. Він видається таким юним, як і Джек. Терн відпускає віверно його плечі стискаються. Щоб відштовхнути смертельно поранену істоту, але та чіпляється йому за шию, тож дракон відповідає ще сильнішим укусом, виточуючи з неї життя. А ми падаємо, падаємо й падаємо. Твоєму мудрецеві смикає зашкіряний пояс, але ремінь застряг, і я теж. Сука. Перекидаю кинджал на вістрі, ловлячи слизьке від води лезо великим і вказівними пальцями, і змахуючи п'ястям, кидаю ніж Жваніна, коли той досягає шипів між плечі матерна. Супротивник перехопля лезу і чиста паніка заливає мою кров, коли я витягаю запасне. Ти скоро зустрінешся з ним, запевняє він, піднімаючи мій клинок, ідучи до мене. Справа на нас насувається зелена пляма і ми обоє дивимося, як Ріанон стрибає з на терна, приземляючись на впочібки перед моїм сідлом. Розділ 62 Найпростіший спосіб перемогти дракона – вбити його вершника. Хоча істота, неймовірніше, виживе після удару, вона буде приголомшена досить довго, щоб її можна було знешкодити. Тактичний посібник щодо перемоги драконів полковника Елая Джобина, розділ третій. Ні-ні, це надто знайомо. Втрата Ліама була. Я не можу втратити рі. Просто не можу. Вона кидається вперед. Підзойків і верне, а швидкість нашого падіна настільки шалена, що кров у тілі, здається, шугає вгору. Знову смикаю за ремінь, але шкіра набрякла від дощу, затиснута на мертво, я дивлюся, а серце відскакує до горла. Як вона завдає низькі ударів, які змусили б мене зволитися на килим. Венін вибиває клинок, швидким ударом блокує її зап'ястя, і той вилітає з рук рі, коли ворог б'є її ногою. Ріанон ковзає назад по від дощу драконічій лусті. Я перехоплюю лівою рукою за талію, щоб утримати, а правою втискаю кенжал в її долоні. Подруга озрається через плече і киває мені, зводячись на ноги, бо він майже біля нас. Змушу себе підвести погляд, коли їхні леза скрещуються, а гори здіймаються над нами, вказуючи наскільки ми низько над землею. Відстібаю арбалет від стегна. Відтак швидко відкриваюся гайдак, прив'язаний ліворуч, і вставляю стрілу в паз. На такий відстані вітер і дощ не має значення. Мені потрібно, щоб ти скинула цього виродка із себе через три, починаю я. Рі! – голосно кричу, чіпляючись. Два. Вона озирається, а потім відстрибує до плечей терна, і я простягаю руку вперед, хапаючи її за кісточки і без вагань другою тисну на важель. Один. Стріла влучає точно в ціль в венінові груди, і саме тоді, коли терн різко бере вправо. Темний володар злітає і позаду наслонає вибух. Я втримую різа ноги, ігноруючи скімлення свого плеча, де бандаж намагається втримати суглоб на місці. Рі міцно тримається за тернові шипи, а він швидко вирівнюється горизонтально, махаючи крилами, щоб піднятися вище. Подруга, заткуючи, просувається до мене, а потім обертається і міцно обіймає мене. Я й далі тримаюся за неї, все ще стискаючи в руках арбалет і глибоко дихаючи, коли ферш вторує ударом тернових крил. Порівнявшись із нами. З нею все гаразд. У них обох усе гаразд. Це не Ресона, і я щойно не втратила найкращої подруги. Ти нерозважлива, безвідповідальна, кричу я. На здоров'я! Лукає Ріанон, дощ струманить по її обличчю, коли вона відхиляється від мене і повертає моє лезо. Полагать своє сідло. Я дістану кенджали з землі. Вона встає й обдаровує мене осяючою усмішкою, перш ніж відстрибнути з плеча терна. Простежую порядом за її стрибком Дихаю з полегшенням, коли вона легко приземляється на ферч. Сідло заклинило, кажу Тернові, поки ми піднімаємось назад до бою. Добре, може ти в ньому й залишишся. Сонячне світло відбивається від двосічної сокири квін, коли вона замахується нею зі спини крута і цілиться у плечовий суглоб винінки, яка щосило намагається встромити зуби Глейн. Мальгрем буде хвилин за десять, але тільки двоє його помічників змогли його наздогнати. Крім того, загальна думка така що більшість темних володарів підуть в атаку з другою хвилею. Терн минає круто, а я дивлюся на Сіре море і ледве стримуюсь, щоб не виблювати. Там має бути щонайменше шість верн без вершників. Як довго ми зможемо тримати оборону? Повернувшись у сідлі, помічаю, як під нами Кседен Ізгейль стрімко волочить декілька приторочених за горлою вуверн до схилу гори, аж доки їхні тіла не зариваються в неї. Згейль зашивається. Якщо їй знадобиться допомога, моно попросить. До какофонії вгорі долучається сповнена болю ревіння, тож мені стискає груди. Андарно, розвертаюся, мій погляд ковзає по розпливчистому від навколишньої метушні схилу гори, бо ми несемося вгору. Я в цілковитій безпеці і схована, відповідає вона. А отром терн реве і мішлунок стискається. Рідок, терн кренеться праворуч, уникаючи, падаючої туші віверне, але над нами з'являється ще одна, що вчепилася зубами заднє стегно Аотрома, а ще троє наближаються, щоб добити його. Сойри, і летять від протилежного боку нашого сектора, пильнуючи ворогів водночас, щоб перехопити, але всі інші під нами. Я вкладаю кинжалу в піхви, потім заряджаю арбалет і прив'язую його до стегна, поки ми піднімаємося вгору. Терновирівіння стрясає всім його тілом, коли ми наближаємося, тож я хапаю за луку, готуючись до різкого зіткнення, але він проноситься повз сойра і слазіка, а потім добравшись, до трійки віверн замахується над ними масивним хвостом. Я повертаюся наскільки, дозволяє сідло. Під хрустки кісток, що ламаються, віверна з розтрощеною головою падає, вибуваючи бою. Одну вбито залишилося ще троє. Терн закручує найнаймовірніш віраж, який коли небудь досліджувала на своїй спині і мені темні в очах, коли він відносить нас у свічку. Потім нахиляє крило вліво і йде в піки. Я не мружуся від вітру і дощу поки ми литимо на допомогу аотрому і рідоку. Рідок зі спини аотрома робить усе можливе, щоб знешкодити віверну. струмляючи меча в її морду, але клята тварюка не відпускає дракона. Слазік встигає першим, рубаючи віверну мачохвостом і розсікає її передню лапу. Коли та не відпускає, він повертається, щоб зіткнути ще липина із шиї, але на відміну від терна Слазік недостатньо сильний, щоб зламати шию окусом. Тож втрачає драгоцінні секунди, залишаючи незахищеним від пари віверн, що налітають. Ми не встигаємо. Пара змінює курс в останню секунду, відхиляючись від аотома і атакуючи Слазіка. Ми майже на місці, але все відбувається так нахрен швидко, що здається, ніби решта світу зупинилася. Мить і найближчий віверна роз'являє щелепу. Ще секунда і вона вивертає зелене полум'янесть Слазіка. І сойр відкидається назад на сідалище, ледь уникаючи смертельну опіку. Він скочується по хребту дракона, поки його черевик димить. На третій секунді почвара завершує напад і кидається на відкритий бік слазіха. Сойр б'є ногою роззявлену пащу, щоб рятувати свого дракона від укусу, але наступної миті його самого кусає Віверна, і його нога зникає між її масивними зубами. Сойре! кричить рідок. Крик сойра розриває мою душу, і але не кричу разом з ним, коли щелепа віверни змикається з гучним хрускотом. Терн сповільнює свій спуск, тож я опиняюся за 5 метрів над аотромом, але та Віверна, що досі жива, ухиляється від бою. Терн зміщує центр ваги, і я знаю, що він, вибравши кут для атаки, збирається кинутися в піке. Проте в такому положенні є час врятувати лише сойра або слазіха, але не обох. Сойер була від болю, коли Верна вже наполовину відтягнула його від дракона, метляючи своєю потворною сірою головою перш ніж знову класнути щелепами. Мені крутиться в шлунку, а дихання загрожує зупинитися. Курва, нижче коліна Сойера нічого не зосталося. Він втрачає і кров, і контроль. Ні, я не збираюся стояти осторонь і дивитися, як помирає ще один мій друг. Я відмовляюся. Схопивши кенджалу ліву руку та арбалету праву, Розрізаю шкіряний ремінь мого пояса, коли терно пускає праве крило, створюючи ідеальний нахил для стрибка. Єдина можлива мить. Пробач мені. Не смій. Швидко убий другу заради нас обох. Я вже рухаюся, вкладаючи кинджал у піхви і кидаюся з сідла, роблячи один, два, три бігових кроки, перш ніж стрибнути. Андарна, Ксейден, моя сестра, Бреннан. вони всі промайнули в моїй голові... Поки я, махаючи руками в падінні, хапаючи повітря, але саме мамине обличчя, я бачу перед собою, коли приземляюся на спину Айтрома. Підушу черевиків знаходять опору на одній з лусок його хребта. Срібна. Як тобі таке приземлення? Гімна небесні я це зробила. Ріток, мабуть, думає так само, бо добру секунду глипає на мене в абсолютному шоці, перш ніж висмикнути свого меча і носа носові верне, а потім, коли я біжу до нього, знову стромляє лезо в тварюку. Я не можу відірвати від нього цю чортову штуку. Моє серце пульсує так само сильно, як і нога. А Тен якраз зробив піки праворуч від мене і чорна пляма, що виникає перед очима, тепер заважає моєму бічному зору. Ігноруючи інстинкт самозбереження, який відказує мені, що це погана ідея, я біжу до Рідука і тицю гарбалатом йому в руку. Стріляй щойно, я опинюся на слазівку, а потім вертайся на своє місце. Як тільки ти що? Я не зупиняюся, щоб відповісти на запитання, бо саме надто зайнята тим, що біжу до носа, клятої верни, який слазях якраз вирвав шматок горла. Пробігаю вгору поміж очима тварюки, котра пронизливо верещить, але все-таки чимраз глибше змикає зуби на атромовому тілі, а потім вириваюся на пласку голову дракона поміж огами і, в як слазіг, відкриваю й щели Я тебе сам придушу, гарчі терн, і я чую, Виразливий хрусткіт кісток звіддаля, я стягну тебе на землю. Я ледь не підвертаю щиколотку на шипі десь посередині з шиї шиєві верни і усвідомлюю, що Слазік повертає голову назад до почвари, яка атакує його вершника, але хватка соєра на хребті надто слабка, щоб дракон міг швидко маневрувати. Він не може захистити свого вершника, не впустивши його. З горла Слазіка виривається трубне ревіння. Від якого стрясає череп, коли Віверна знову кидається на сойра. Дракунічі удари хвостом не допомагають у цій ситуації. Швидше ві. підганяє рідок. Слазь його. кричу я, порушуючи перше правило всіх вершників. Де мені змогу допомогти йому? Червоний повертає голову до мене, пронизуючи мене розлюченим поглядом золотих очей, а я киваю, мовляв, молячи здані, що він зрозумів, щоб тримався нерухомо, а потім. Зістрибую з шиї віверни, і мої ноги розсікають повітря. Приземляюся просто над очима слазіка і хапаю лівою рукою за один з його рогів, користуючись ним, щоб загальмувати і втримати рівну вагу, тоді як драконяча голова розвертається до віверни, що атакує сойра, клацаючи над неї зубами, але промахується. Рідок, ували. Скориставшись рогом Слазіка, як важлем, я кидаюся на його шию саме тоді, коли позаду мене лунає вибух. І спини торкається жар. Соєр вшивається через спину слазіха, а я біжу швидше, оминаючи сідалище. Якщо він впаде не на той бік, тер нічого не зможе зробити. Ми надто близько до гірського хребта. «Де ти?» – кричу тернові, коли очі соєра двічі зустрічаються з моїми. Не звертаю уваги на наклацнення зубів і гарчання наді мною та продовжую рухатися. «Там, де я маю бути, на відміну від тебе», – вигукує він, коли його латенське тіло розгортається в небі переді мною. Він випускає з пащі бездиханне тіло четвертої Верни. Добре, а тепер зроби мені послугу. Я прориваюся повз крила злазіха та опиняюся поряд із величезними скриготливими зубами Верни, яка готова жерти соєра. Яку саме? – запитує Терн, вживляючи до нас. Вайлет, очі соєра розширюються від шоку, бо кров хлюскає з його ноги огидними ритмічними струменнями. Йому негайно потрібен тілити. Я падаю на коліна і ковзаю на них останні 10 метрів, врізаючись у сойра і штовхаючи його далі по хребту Слазіга до задніх лап дракона. Обхопивши сойра, змикаю руки за його спиною. «Тримайся!» – кричу я, коли ми ковзаємо по нескінченних червоних лусочках, зупиняючись на якийсь метр від краю. Слазіг відхиляється від гірського хребта, де висота сягає кілька сотень, необхідних для падіння метрів, а тоді скидає нас. Срібна! Коли ми звалюємося зі спини Слайдзіга і летимо просто вниз, руки сойра змикаються за моєю спиною. Лови мене. Вітер рве моє волосся, моє обличчя, мою шкіру, але я тримаюся за Сойра, коли ми летимо у вільному падінні. Я можу його врятувати. Він не повинен померти сьогодні. Він не помре. Один, два, три, чотири. Рахуй удари серця, поки ми перетинаємо рівень гірського хребта. Що ти робиш? Ревек седин, я відчуваю на шиї слабкий, знайомий оксаметою дотик. Так, ніби його сила сягла своєї межі. Наше падіння уповільнюється, але не суттєво, бо темне крило накриває небо над нами. А на що це вбійся схоже, ніби я? Мені вибиває дихання з легенів, коли залізні лищата стискаються навколо нас, зупиняючи наше падіння різким струсом. Терн. Яку частину фрази «залишайся в сідлі» ти не догнала? Репетує тен, тримаючи нас непевною хваткою своїх пазурів і повертаючи ліворуч у бік Базгіату. Ти не міг бути у двох місцях одночасно, заперечую я, намагаючись перевести подих, бо сойр обм'як наді мною його підборіддя впало на моє плече. Тобі треба було бити четверту Віверну, а Слазіг не став би захищатися, якби це означало втрату вершника. Тож я забрала сойра. І ти просто сподівалася, що я тебе зловлю. Терн змахав крильми, сповільняючи нашу швидкість до ковзного лету. А ти ніби не міг. Повітря вливається в мої легені туцівкою, то, то струменем. Він глузливо гмикає, потім змінює тему. Твій брат відновив камінь, але не відчуває надії. Моє серце бістримує, щоб потім упасти. Що ж, це чудово. Чому? Хіба його не можна наситити? Марв не цікавився деталями. Терм приземляється на три лапи на маленьку майданчику між заднім подвір'ям коледжу та урвищем, обережно розтуляє пазу тією, якою тримає нас. Що це вбіса означає? Крежина сльота зустрічає мене, дощ продовжує падати, а я штовхаюся раз за спину, а сама перекочуюсь на коліна, прикладаючи пальці до його блідої, осянкуватої шиї, щоб не мацати пульс. «Хто-небудь допоможіть!» – кричу я, і мій голос луною відбивається від кам'яних стін адміністративного крила. Його повільний пульс змушує прискороти мій власник. Сойра занадто швидко втрачає багато крові, а допомоги не видно, хоча очевидно, що ми не перші поранені, які приземлилися тут. Я покличу на допомогу, відповідає Терн. Ти не можеш його забрати. Кажу Маликові, падаючи на коліно, багряний сніг. Ти забрав ляма. Ти не маєш забрати сойра. Сойра, за запряжку на ремінному чухлі, навколо лівого стегна, і на щастя він піддається. З ножами та всім іншим я обертаю його над панівиччюною шкірою. Під коліном сורה, за кілька сантиметрів вище від пошматованої плоті, протягую ремінь крізь пряжку і тягну ще сили, Я кричу, коли біль пронизує ліве плече. Ти маєш прокинутися. Розплющ очі. Відчуваю в роті гірський присмак страху, коли зусиллям волі приколюю металевий штирет гладеньку ділянку шкіри. Будь ласка, я благаю його, мій голос зривається, поки пальці шукають пульс на його зап'ясті, потім на шиї залишають чабагряні відбитки на його безкровній шкірі. «Будь ласка, Сойер, будь ласка! Ми ж домовлялися, що доживемо до випуску, пам'ятаєш?» «Допомога надходить», – оголошує «Я пам'ятаю», – шепоче Сойер, його повіки тремтять, а очі розплющуються. «О, дяка бога!» Я всміхаюся йому, а моя нижня губа – неконтролювано трясеться. «Тримайся!» «Вайлет!» Марен гукає з іншого боку поля. Я підводжу очі, бачу її на спині даджі. Грифониця мчить вперед крізь дощ, стрімко долаючи відстань, а Кет і Брейген поспішають трохи позаду. Голова Терна підводиться вгору до поля бою. ЗГАЕЛЬ Вперед, якщо вона не безпець, то Кседин також, а зважаючи на гігантські щупальця тіней, що виходять зі стіни сірізни, з краю нашого сектора. Тен присідає, потім стрибає вгору і важко махаючи крилами кидається ранкове небо. Даджа добігає до нас, тягнучи з собою ноші. Що сталося? Марин сповзає зі спини грифониці, її засмагла шкіра, заляпана кров'ю. Віверна відірвала йому ногу. Кидаю погляд між Брейгеном і Кет, коли вони добігають. З вами все гаразд? Ми тут мало чим допоможемо, каже Брегін, присідаючи з іншого боку від Сойре. З тобою все буде гаразд, запевняє його. Просто треба доставити тебе до цілителів. Він просовує руку під Сойером, відтак піднімає і несе його до даджі. До цілителів бо відновлення неможливе, принаймні, без його ноги. «Ми переправляли поранених», – кидає Марен через плече, поспішаючи назад до Даджі, коли Кет допомагає Брейгерові опустити Соря на ноші. «Дякую. Сідаю на впочупки і дивлюся в небо, даючи змогу силі нашої з зв'язку, запевнити мене, що з ним усе гаразд, замість того, щоб відволікати його запитаннями». «Не дякуй нам», – каже Марен, швидко влаштовуючись на плечах Даджі, перш ніж вирушити до квадранта цілителі. Бригн слідує за нею. Маєш лайляний не вигляд. Кет сідає напроти мене і оглядає. Її коса така ж брудна, як і моя. Я чула, що ти там зробила. Ну, Кіра бачила і розповіла. Це потребувало мужності. Ти вчинила б так само. Утома наростає, мої плечі никнуть, коли рівень адреналіну спадає. Я ймовірно втекла б. Кет дістає один із своїх сильних кинжалів і подає мені. Схоже, тобі не вистачило одного. У мене є ще один. Дякую. Сприймаю це як пропозицію миру. Я подбаю про сойра, запевняє льотчиця, звівшись на ноги, і не смій дякувати мені за це. Озивається вона через плече, ідучи до південної західної вежі і не кажучи більше ні слова. Коли я протираю очі від дощу, провідник падає мені на передпліччя. я зовсім забула, що ця клята штука взагалі там була, проглянувши ліворуч, потім праворуч, помічаю розкидані тіла бівер і одного зеленого була що змушує моє серце завмерти. Терне, живий, запевняє терн. Вже летячи назад до мене. Вони стримували останню хвилю, а твоя мати, обернися. Зриваюся на ноги і розвертаюся обличчям до скелі. Венінка серце подібним обличчям, яке колись, безперечно, було красивим, стоїть за 10 метрів і дивиться на мене допитливим поглядом. Мені зводить шлунок, я стискаю кинжал, який залишила кет. Кет, я не хочу привертати увагу до льотчиці, яка віддаляється. Може, ванінка її ще не бачить. Не має сенсу тікати, каже темна володарка, повільно насуваючись, ніби я найбільша загроза, ніж метелик. Ми обоє знаємо, що я висушу під тобою землю і тоді все буде даремно. Вона розводить руками, жестом показуючи на хаос навколо нас. Сорен Гейл, кричить Кет, я чую, як вона, чвакаючи, біжить до мене. Біжи, Кет, наказую я, підводячи погляд на терна. Він уже пролетів половину піки, але йому ще з хвилини льоту а кроки темної володарки не сповільнюються. Очі Ванінки спалахують, коли вона помічає кет, і тоді вона падає на коліна, зводячи руки над крижаною землею. "Стій, благаю я, моє серце опиняється десь у горі і застрягає там. Це набагато гірше, ніж мій нічний кошмар. Навіть якби я могла втекти, невідомо, що вона зробила з кет. Змахнувши зап'ястям, хапаю провідник лівою рукою, а правою піднімаю кінжал і з розмаху відчиняю двері до тернової сили яку ніколи не зачиняла до кінця. Мокрий сніг тане під ногами, а з моєї шкіри знімається пар, коли кет підбігає до мене. Тобі треба забиратися звідси. Заткнись! Льотчиця витягає кинжал, спіхав на стигні. О, та ти сильна, правда? Темна володарка зводиться на ноги, розглядаючи мене. Вона схиляє голову на бік, а повільна підступна посмішка розтягує її рот. Орудниця блискавки. Грім гремить у хмарі над нами, а енергія збирається в моїх венах. Вона гаряча і потріскує, мені не треба бігти, я вмію володіти зброєю. На неї мені начхати, ванінка дивиться на кет, але тебе я маю наказ не вбивати, тож не будемо усе ускладнювати. Мене якого біса? Вона ступає кроки вперед і завдає удару, лучаючи в землю просто перед нею, таким робом зупиняючи її. Йому буде дуже весело орудувати тобою. Кошмар повертається, втілюючись у реальність, слова мудреця спливають у пам'яті. З таким жахом, що моя рука затремтіла, її близько в посаджених очах з'являється дикість. Я стану його улюбленицю за те, що привела тебе. Незабаром я буду кимось більше, ніж просто Масимкою. Вона починає говорити дещо квапливо. А коли все це закінчиться, мені віддадуть паділ. Доставити мене? Ти можеш убити її будь-якою миті, нагадує мені Кет, її погляд прикутий до темної володарки. Я хочу знати, що біса вона має на увазі, коли каже, що доставить мене, бурмочу собі під ніс. Ти обернешся на щось набагато небезпечніше. Чи не це він сказав у твоєму кошмарі? Це буду я. Я. Воїнка засовує тремдячу руку у скуйовжене руде волосся. Кет застосовує своє уміння, посилюючи жадібні жінки, граючи на її емоціях. Мушу визнати, це досить крута здатність, коли вона використовується не на мені. Досить він. Зліва з'являється темний володар у шкірі такого самого кольору, як імпульсуючи вени біля його очей. Він обходить тіло вбитого зеленого дракона і викидає руку вперед. Кет з криком відлітає, врізаючи землю позаду мене. Лайно, усе більше немає часу на допитливість. Я орудую, тепло виривається з кожного сантиметра моєї шкіри, коли я витягую заряд із хмари вгорі, миттєво влучаючи він. Вона падає там, де стояла, і розплющені очі мутніють. І від трупа з'їмається дим. Вражає. Венін рукою до мене, стискаючи кулак. Провідник нагрівається від нестерпного жару. Я випускаю його із жахом спостерігаючи, як він розпадається на бруски, не залишаючи нічого на кінці браслета. Венін перевертає руку долонею вгору, а я злітаю з місця, зависаючи в повітрі, повністю знерухомлена. Так само, як у вісні, але це не мудрець. Мені перетинає горло. Я не можу підняти руку, щоб орудувати або навіть крикнути щоб Кетті тікала, Поки є така можливість. Це не сон. Від цього не можна прокинутися. Зберігай спокій, наказує Тернер. Він майже поряд, але недостатньо близько. І я вже йду. Кричить Кседин. Коли Венін переступає через тіло моєї партнерки, наче вона звичайний камінь, і продовжує йти до мене. Вони не встигнуть. Я теж. А це означає, що я б нас усіх. Однак Андарна може жити. Вона просто повинна триматися, повинна зробити вибір, щоб вижити. Він майже тут, щоб зробити все швидше, гаразд, каже темний володар, який уже менш ніж за 10 метрів від мене. Орда втомилася висіти в повітрі, чекаючи дозволу до на атаку. Позаду темного володаря в скелі рухається якась фігура. Ні, не фігура, а частина самої скелі – гігантська брила. Брила з блискучими золотими очима. Вона вилітає зі скелі, як снаряд, розширюючись, мінячись кольорами, розправляючи крила, кіхті і чорну луску. Розділ 63 Я єдина вважаю, що знання про захисні сфери, про захист, який вони надають, повинні приносити користь не лише наварі. І це коштувало мені всього. Щоденник Ліри Морейської, перекладі курсантки Джесіні Нелвард. Темний володар розвертається, але робить це недостатньо швидко. Андана приземляється просто перед ним, роз'являючи пащу, і дихає на нього вогнем, обпікаючи перш ніж клацнути щелепами і дірвати його голову від тіла. Я падаю в талий сніг одночасно з трупом баніна. Дракониця випльовує обпалену голову, а потім випускає гарячий струмінь сірчаної пари. Оце справді жесть. Ти! Я схоплююся на ноги і спотикаюся, йдучи до неї. Ти щойно? Я видихаю вогнем. Вона красується, розправляючи крила. Ти щойно з'їла його? Кез звелася, але тримається на відстані. Ти не смієш розмоляти з драконами, на яких не їздиш, людина. Андарна клаця зубами в бікет. Ти скидалася на частину скелі. Дивлюся на Андарну так, ніби ніколи не бачила її раніше. Може так воно й було. Я ж казала, що міг ховатися. Дракониця підморгує мені. Ростулюй рота, однак мені бракує слів, тож я мовчу. Це не було маскуванням. Її луска тепер так само чорна, як терна. Можливо, мені привиділося. Терн приземляється праворуч, розкидаючи круженошу, а потім швидко оглядає наше маленьке поле бою, оцінюючи його. Ви швидко впорались. Це вона, я показую Неандарно, і в той час, як слід за Терном, приземляється Згаель і Слазік. Ти дихаєш вогнем, проголошує Терн із гордістю в голосі. Я дихаю вогнем, Андарно витягує шию. Мальгрем наказує нам летіти в паділ. Очі Терна і Його голова повертається до Згаель. Вони стягнуть в весері до падалу. Я дивлюся вгору, помічаючи, що в нашому секторі залишилися лише дві верни. Орда втомлюється висіти, чекаючи дозволу на атаку. Так сказав темний володар. Остання хвиля ще не вдарила. Не весері, тільки наш, уточняв Кседин, обходячи терна. Крихітні звивінки парни з'їмаються там, де дощ лопотить по голові шкірі його рук. У нього такий самий втомлений вигляд, як і в мене. На його передпліччі рвана рана але відсутність будь-яких інших видимих пошкоджень дозволяє мені полегшено зітхнути. Вони ще не відправили останню хвилю, а Сойри і Аутрон вже поранені. Якщо ми вдвоє підемо, то Рій, Бренан і Вартовий Камінь зостануться надто вразливими. Я хитаю головою, ми не можемо цього допустити. Бренан, це наш найкращий шанс вижити. Саме так, каже Кседен, підходячи до мене. З тобою все гаразд? Його рука обіймає мої плечі, і він міцно цілує мене в скрон. Вони там тримаються поки ця хвиля відступає. Нам потрібно негайно забиратися звідси і доповісти про це. Зі мною все гаразд, запевняю я. Ходімо. Генерали назовні перед фортеці. Зустрінемось там, каже Терн. Іди до Марпха, кажу Андарні, тиснучи на ліве плече і розминаючи суглоб, щоб полегшити гострий біль, що пульсує глибоко в плечі. Я буду там, де тобі потрібно, каже вона. Добре, якщо це з Марпхом, Підводжу брови на драконицю. Вона двічі хльостає хвостом, але потім іде геть і принаймні прямує в напрямку камери вартового камені, що розміщується внизу у безпеці. Зали Базгіату роється хаосом, коли ми проходимо повз ряд грифонів і входимо в бічні двері під звіницею, що охороняється. Мені стискає шлунок. Поранені піхотинці-вершники сидять під стіною біля входу в лазарет з різного ступеню пораненням, але переважно з опіками. Їхні болісні стоги не заповнюються каменним коридором, а цілителі другого та третього рою навчання носяться від пацієнта до пацієнта. «Двадцять хвилин тому у них закінчилася ліжка», – тихо розповідає Кет. На цей момент найбільше постраждала піхота. «Зазвичай так воно є», – зазначає Кседа, незводячи поряду з дверей через зал, що ведуть у двір із десятків поранених, яких розмістили праворуч від нас. Різко зупиняюся, коли повз нас пробігає загін піхоти. Знаки розрізнення. На їхніх комірцях вічать про те, що вони першокурсники. Вайлет, Кет хапає мене за ліку, тож я повертаюся до неї, коли кседен штовхає двері. Скажи своїй матері, що якщо вона зможе зупинити дощ, ми битимемося в повітрі, а якщо ні, то нехай розгортає нас як піхоту. У нас більше досвіду боротьби з Венінами, ніж у будь кого тут, а грифони надзвичайно швидкі на землі. В карих очах кет видно безперечну рішучість, тож я киваю. Я скажу їй. Вона опускає руки і ми з Виходимо на подвір'я. Це справжнісінький добаний хаос, коли ми пробираємося крізь ряди загонів у темно-синіх одностроях, які проходять інструктаж утримчачих другокурсників. Таке враження, ніби їхні ряди були розгромлені, і вони формують підрозділи з тих, хто не був поранений. Добравшись до центру, ми бачимо генералів перед відчиненими воротами. Хоч би зачинили ту кляту браму. Один з курсантів піхоти кричить нам із седином, коли ми проходимо повз. Закрита брама тобі не допоможе, відповідає Кседен, показуючи ліворуч на тіло й Верни, що видніється крізь частково зруйнований дах. Навіть якби вони йшли пішки 5 секунд, які їм знадобляться, щоб пробити браму, не варті того, щоб втратити необхідний вихід. Я кидаю на другокурсника з поляд і йду далі за Кседеном. Ти міг би бути трохи лагіднішим, м'якшим, перепитує він. Може добрішим, як ця бляха їм допоможе. Він має рацію. Привіт. Каже другокурсник із темно-синю однострою зрою, курсанти якого вишукувалися праворуч, її погляд ковзає по моєму плечі. Вибач, але він має рацію. Зачинити ворота не допоможе. Кажу, це так м'яко, як тільки можу. Я не тому тебе зупинила. Вона вказує мені на спину. Там якась писарка, нас доганяє тебе. Обертаюся і бачу Джасінію, яка біжить до мене під дощем, а її рука захована під полок мантії. Вона прикриває щоденник від дощу. Спробую мовити її перебратися в безпечне місце, пропонує Кседин. Тим часом я почну бій без тебе. Він заходить у двадцятиметрову арку, що слугує воротами без гіату, проходить між першими висувними гратами і продовжує свій шлях, одразу ж привертаючи увагу моєї матері, генерала Мальгрема і трьох його помічників, які стоять по обидва боки другий град. Пости їхніх драконів погойдуються просто перед ними, творячи стіну за вишки двічі меншу за саму фортецю. А в випадку з кодогом навіть більшу. Тобі слід бути, починає жестикулювати дуже сінні, але потім упускай руки, коли розумію, що для неї нема безпечного місця. Вільною рукою вона вхапає мене за лікуть і тягне варку підграти. Залишивши щоденник під полом, подруга вивільнює другу руку, щоб жестикулювати. Здається, я знайшла різницю між ними, але я думаю, що щоденник ліри брехня. Що ти знайшла? запитує я жестами, повертаючись спиною до мельгрема, піднімаю щити відгороджуючись від усіх, навіть від терне й андарне. Думаю, це сімка. Джесіня підводить на мене брови. Але цього не може бути. Я не розумію, хитай головою, сімка чого? Це єдина відмінність між двома щоденниками. Спочатку я подумала, що це можливо руни, що ми неправильно переклали цю частину. Адже на вартовому камені варить сім рун. Жистиклює вона, на її чолі виступають дві зморшки. Але я перевірила і перепровірила. Покажи. Джесіня киває потім Витягує щоденний кліри, розгортає його посередині, тицяє у символ на сторінці віддає мені. Ось цей символ, це сімка. Але воріка написано шість, пригадуєш? Моє серце в'яне я повільно киваю. Вона мусить помилятися. Тут написано. Подихи життя семи об'єдналися і запалили камінь залізним полум'ям. Плечі пускаються, я зітхаю. Сім драконів – це неможливо. І лише шість лігвищ. Чорне, синє, зелене, помаранчеве, коричневе і червоне. Простягає щоденник. Тоді, можливо, це не сімка, може ти неправильно переклала. Писарка заперечливо хитає головою, перегортаючи ще першу сторінку щоденника, потім вертається назад. Ось, джецінятиться і ці символи, потім підводить руки. Тут записана історія ліри з першої шістки. Вона торкається шістки, потім перегортає сторінки до попереднього місця посередині. Сімка. Мої уста розтуляються. Лайно, лайно. О, чорт, лайно. Вони схожі, жестикулює вона, але це сімка. А на камені варетії сім кіл, сім рун. Сімка. Вона повторює останнє слово, ніби я могла неправильно зрозуміти. Сімка. Думки крутяться в голові надто швидко, щоб я могла вхопитися за якусь одну. Ці записники в щоденнику мусять бути неправильні, неправдивими, мовить же я, поки я мовчу. І закриваю книгу і пристягаю її. Дякую, тобі треба піти в лазарет. Сойер там, якщо ми. Вона ховає щоденник за полу, і починаєш жестиколювати перш ніж я закінчую. Чому Сойер в лазареті? Його очі широко розплющуються. Віверна відірвала йому ногу. Джасінія спантеличено хапає повітря. «Іди, якщо ми евакуємо поранених, Марен сказала, що наглядатиме за ним, тож якщо ми змінимо дислокацію, то це найбезпечніше місце для тебе, вона виведе нас обох». Джасінія киває. «Бережи себе, ти теж». Вона підхоплює поле Мантії і біжить через подвір'я, прямуючи до південних дверей. Мені памеречиться в голові, коли я повертаюся до командування, яке зібралося в кінці арки і рушаю. А може це означає графон? Це те, що малося на увазі під 6 1 Ні, якби графон робив ці внесок у сфери, магія льотчиків діяла б у межах захисних сфер, але немає самих порі драконів. Я спотикаюся, хапаючись рукою за кам'яну стіну, поки мої роздуми наштовхують мене на шлях. Який єдиний має шанс, навіть якщо цей шлях сміховинний? Але гімна небесні. Я негайно вимикаю думки, перш ніж, будь-то пов'язаний зі мною, зможе пробити мої щити та спіймати мене на них. Зовсім-зовсім ні. Кидається Кседина Мальгрема, який стоїть між двома своїми помічниками. Я стою поміж матір та Кседином. Думаєте, курсанти зможуть усе це захистити? Полковник панчик несамовито жестокулює в повітрі геть як зелений буланохвіст. Моє серце стискається, коли й Тейне знищує останню віверну, що залишається в їхньому секторі. Сіра туша падає з неба і приземляється десь на північному сході за лінією драконячої оборони. «Що ти тут робиш?» – запитує мене мама, коли мої очі піднімаються до гори, до лінії віверни, що зависла в далині. Досі ми були поранені, але вони, безперечно, є безсмертним пострілом, і в центрі їхнього ряду сяє діра, наче вони на кого щекають. Вона ніколи не відходить від нього, зневажливо мовить Мельгрем. Ці виверни чекають, як і передбачав Темний володи, і мені зводить шлунок від думки про те, на кого вони чекають. Ми не візьмо Терна і Згайль на захист Падолу, оголошує Кседин, складаючи руки на грудях. Вони вже опікуються першим і другим крилом, плюс усіма непов'язаними драконами. Згайль і Терн приземляються праворуч біля вежі, що веде на парапет. І все, що я можу зробити, сподіватися, що Дарна не ховається там з ними бо я не наважуюся опустити щити, що перевірки. Уперше я тримаю в голові те, що може виявитися найбільшою таємницею. Через тебе я не можу ефективно планувати, огризається до Кседина генерал Мельгрем. Через тебе навіть не бачу, як відбувається ця битва. Генерал намагається дивитися на Кседина зверху вниз, нависаючи своїм яструбиним носом. Однак він щонайменше декілька сантиметрів нижчий. Нема за що я прилетів до вас на допомогу, відповідає Кседен, виклично глузуючи. Паділ це єдине, що має значення, перебиває мама, злегка посуваючись, щоб її плече опинилося міжною мельгремом. Архіви вже опечатані, решту фортеці можна відбудувати. Ви збираєтесь її покинути, тихо каже, кседин холодним, загрозливим тоном, який раніше лякав мене до усрачки. Судячи з того, як панчик відступає, він не втратив своєї гостроти. Їхнє мовчання вбивче мій погляд перескакує з обличчя на обличчя, шукаючи когось, будь кого, хто міг би заперечити. Вони можуть запустити цю лаву у будь-який момент. Мальгрем показує на орду, що чекає. У нас понад 60 поранених пар. Чи то драконів, чи вершників. Ця орда застане нас так само розпорошеними, якими ми є зараз. Тому чому не перевести всіх вершників до Падолу? Заявляє Екседен з викликом. Мальгрем примруже очі наместинки. Ви можете очолити революцію, Ріорсоне, але ти нічого не тямиш у тому, як здобути перемогу війні. Принайні він назвав це революцією, а не заколтом. Ти використовуєш їх як відволікальний маневр. Кседен опускає руки. Тактика затримки. Вони помруть, поки ті в падолі матимуть час підготуватися. Підготуватися до чого саме? У мене відвисає щелипа. Ми не можемо цього зробити, я повертаюся, стаючи перед мамою. Тобі не доведеться. Бренен відновив вартовий камінь. Навіть Брендан не зможе відновити магію курсанку Суренгайл. В її очах немає поблажок, немає шансу для перегляду рішення. Так, визнаю я, але він і не повинен. Якщо камінь відновити. він, можливо, і зберіг свою силу. Ми могли б ще підняти сфери. Я знаю, як. Ласкава допитливість мерехтливої тіні ковзає по моїх щитах, але я не впускаю, як седи навсередину. Бареті, тобі не зовсім вдалося, хіба ні? Запитує мама, стишуючи голос, щоб почула тільки я. Можливо, це не досить добре. Ця частина призначена для ширшої аудиторії. І від докору мої щоки пашать. Я можу це зробити. Так само тихо шепочу відповідь. А потім підвищу голос, щоб мене почули. Якщо ви відправите нас екседено у поділ, то залишите вартовий камінь без захисту, а він єдиний спосіб зберегти життя всім, хто сьогодні на цьому полі. Ти не знаєш, чи запрацює він після відновлення. Каже, мама повідно, так ніби я можу, її неправильно зрозуміти. А навіть якщо й запрацює. Їх вождь прибув, каже Манітерн, і в цю мить голови всіх вершників задирається до неба не тільки моя. Він не єдиний дракон, який це зауважив. Там у центрі орди зараз літає Віверна, трохи більше за інших, із вершником у королівському блакитному броні. Мій підказує, якщо він підлетить ближче, я впізнаю його темне, переділе волосся і роздратовану складку губ. Навіть якщо логіка всіляко заперечує те, що я бачу, сподіваючись, Ніби це лише довбаний сон. Стук від мого серця прискорюється, а страх просочить шкіру холодніший за дощ і сніг, що тане навколо нас. «Як бачите», – каже мама, відриваючи погляд від вироди, – «тепер уже запізно для сфер». «А от і ні», – заперечує я. «Курсантко», – починає мама. «Я зможу їх підняти», – запевняю я, заступаючи їй дорогу, – «коли вона намагається обійти мене. Якщо вони можуть утримати силу, то я зможу звести сферу. Курсантко, огризається мама і щоки спалахують. Принаймні перевірте, чи камінь може тримати силу, перш ніж прийти всіх нас на смерть. Напираю я. Валет, підвищує голос мама. Послухай мене, Кричу я у відповідь. Хоч раз у житті послухай. Що я тобі скажу? Вона відкидає голову назад. Я продовжую. Хоч раз у моєму житті довірся мені, повір у мене. Я можу зести сфери. Ось цей вираз обличчя, легке примруження очей який про те, що я привернула їй увагу. Якщо ми зведемо сфери, всі увер, на цьому полі помруть. Кожен темний володар втратить силу. Я ковтаю слину, думаючи про Джека. Майже втратить. Незвищі хоч якусь зброю здатну впоратися з цим завданням. Просто підемо туди зі мною і подивимося, чи зможе каменю утримувати силу. Допоможу мені наситити його. Благаю, я маму. Якщо він не втримає силу, тоді я зроблю все. Але я зможу це зробити, пані генерале. Я знаю, як це зробити. Припиниться, ми марнуємо час. Мальгрем відсахується від мене і прямує до Кодога, а його помічники йдуть слідом. Зачекайте, кричить мама, і моє серце зупиняється. Перепрошую, пані генерали, рявкає Мальгрем, зупиняючись перед нами біля арки. Це моя школа. Мама піднімає підборіддя. Я сказала, зачекайте. Це моя армія, гарчить він. І чекати нічого. Технічно половина з них твоя армія, каже Ксейден, втопивши погляд в ордуіверн. Друга половина моя. «І бачивши, як ти без вагань стратив мого батька, я без вагань залишу тебе помирати, якщо ти відмовишся від її допомоги». Мальгрем дивиться на Кседена, а його обличчя блідне на очах. «Я так і думав». Кседен простягує руку. «Хочеш зі мною прогулятися, Вайлет?» Щось в його тоні, можливо покірливість долі, змушує мене сплести свої пальці із його і піти за ним, коли він виходить з арки повз Мальгрема до драконів. «Куди ти йдеш?» Вони збираються атакувати, починає Мельгрем. Я виграю для неї час, який їй потрібен, відповідає Кседен, і мій шлунок стискається, а вони не нападуть. Поки що ні, вони досі чекають. На якого хріна, огризається Мельгрем. Ксиден стискає мою руку. На мене.